nagusia zurekin pantzo erigarai eta departamentuko bozen karietarat, boza kontzinak askarki ari dira emaiten. Eta sozialista edo ezkerreko batzuek, EH Baien alde egiten dute, batzuen deia pertsunala balimada ere, Aranola Ruben Gomez, Euskal Mendian, Mendian entzunen dugu, edo agerretxe bergara bikotea, Donibane Luizunen. Amikuse bidaxune ostibariko eskualdian atik ezkerrak ez du e atxe aldeko deidik egiten sober uh, basok iranen dauzkigu arra zuinak berisailontan entzunen dugu. Departamentuko hautez skundetaz kampo, aktualitatean ere Erleak desagertzen ari direla, desagertzen ari direla uh, abiadura haundian Departamento untan, eta Orientsal Batzen atentxertzeko lege bat ere boskatu dela, Jean Bodean, Erle Zainada, urdinak ben, bere jardukitzean zunendoko. Aroari beako bat lehenik zurekin jore. Eta egun odeiak eta euria, odeiak nagusi euria ukanen dugula eta temperaturak amarr bat gradotan kokatuko dira. Departamentuko hautezkunden bigerren itzuliaren zat, boska kontsiniarik emanen duten erabakitzen ari dira, bigerren itzulitik kanpo gelditu diren auta gaiek. Oskalmendia kantona menduan, UNP alerdikoak barda bildu dira erabakibaten hartzeko, goizuntan jakinaraziko daukute beren asmoa edo sedea, eskergaren aldetik, kontsina ofizialik ez mementoko, Ruben Gomez eta Jacqueline Tzardoi Ruti espaitira oraino elgeretaratu, baina Ruben Gomezek Gordesen, pertsonalki, berre alde, boskatu dutenak, eskerreko, alternatibaren alde egitenat, deitsen dituela, garaibaitu, ea txemayen alde, boskat sedat, Ruben Gomez. Pou ma part personel, je suis donc pour euh, appeler a voter pour euh, le candidat, les candidats de gauche qui sont les mieux placés, c'est-à-dire oua txemayi, E.H. Bai eta Forzo Zankatren aldeko debatea, Gauratxian Euskal Iratietan zazpi ontan da, eta Alderdi Bakotxeko biauta gaiak izanendira, Maiaren ingurian, Forzo Zankatren zart Pepe Lamigrande, eta Aniko Trundai, eta E.H. baien zart eta Antion Kyrutsari Gauratxian debatea zazpi urrenetan, Euskal Iratietan egan bezala. Eta bidatxunea mikuse hostibarreko boska ere muan ilugarren atela diren ezkerreko Soberbaixo eta Veronik Roberek ere Ienikus Moldea eta Iritzia jakinara zidaukute, konten dira Janrakla Zerrek bigeren itzuli batetik pasatu beharkudu laikusiz, eien alde boskatu dutenak eskertu nahi dituzte, eta ez duten nahi departamentuko giderrak eskuinak berriz arditzan. Bainan, ez dute e-atxe baieko auta gaien alde, boskatzerat deitzen, Soberbaixo, keman dauzkigu gandea zean bedean eran egin duen beti erranuna, kanpainaguntan eta intinetik eezgin duela berriz nahi ezkuinklilista horrek ja zittzen begizgiderrak departamentduan. ikusi ditugu eta hel garrizketatu Anita LGP eta Xabila jaalde. Eer eta hehihendako dei baten zabaltzeko, ...kondizione bat bakarrik... ...proposatu diegu. Engai aziten Clarki... ...eskierreko president gai batendako... ...bozkatzea... ...pauen... ...hautatiak ziren ...dain igandean. Eta Clarki... ...errefusatu dute... ...zen hortara joitea. Eta hori... ...biziki erregretatzen dugu. Bestalde... ...berdenboran jakiten ginduen... ...prentzaurriko batean... Eskoalegia baiek, errefuzatu zuela Mari Kristina Aragonek psko eko maileak egin proporzamen bat bestearen dako deristatzea biaren ingurian. Horiekoro ikusidik, eta pena handi batekin ez dugu deik egiten ahal eskoalegia baian alde biaren inguruko. Hautezle bakotsak ikusiko du Zerrigin, dein Jandean. Ezkeraren sustengurik SBH Bairi bidaxunen amikuse ostibaren, atik bestedik da, doni banelo izuneko kantona menduan, lehen tokia eginduen Filip Juzan eta Isabel Dubarbie UMP bikoteak, astapenien uste baino lan gehiago egin beharko du, auteskundiak hilabazteko elduden igandian. Ezkeretik sustengu publikoak helzen hasi baitzaizkio, ea txe bildu koalizioa bersaleari, biherren itzulia intzat, bikoteak, sozialistek, publikoak koki agertu dute abertzale boskatzeko nahi kondea Joseluz Aizporo. Eta agarretxe bergara bikote sozialistak egindu ere maitza eureko mawit erdikoa da, beraz ez da sustengu makala teorian. Ezkerretik beste laguntza bat ere ukanen dute etxe berean txart eta Dominik Duge Autagaiak, pertsonalki bada ere abertzale boskatzeko teie egin baitu. egin baitu. Donc, a titro personal, nous voterons euh, abertzale et aturail. Par contre, nous ne pouvons pas nous permettre de donner de conseillers de vote, puisque nous sommes adretés à l'ensemble de la classe citoyenne, c'est-à-dire euh, tout le monde. Euriko bost egindu dugeren autarretzak. Pentsatzeko daire, front de goxetik bostkak helduko direla abertzalen sakura. Ibet de Barbier, autetxia abertzaletatik azki baita. Naiz eta eskarreko koaliziok ez duen kontsigna publikorik eman naizan. PNB-ek hartu duen bert jarrera, ez dute publikogi sustingurik erakutsiko, baina boskazale parte bat joanen da abertzale boskatzera. Eskuinean, peyuko duara ausapesak akuratu duen bere ausapesordaren zerrenda, ez da pasatu bigarren etzulira, eta Filip Jussan uemtiara sustingatu beharkoloke, baina Jan Franzo Eri goien asuantak goi sonetan emanen du horren berri. Eta endaiako, UNPko, Henri, Lebroro eta Sandrin Urzuegiak ez dute neoren alde deitzen, bainan beden boskatza lehentzat argidela ez dutela sozialistenzat boskatu behar bigeren itzulian errandute, euneko amairu egindute lehen boskaldian, hortz kote esenaguren alde ez boskatzea nahi dute, horrek erra nahi luke, sala salabiriren alde egitea nahi luketela ez palimadute argiki erraiten ere eta berdean aldetik askiargi gelitzen da eskuina trabatzeko eskerreko hautagaiak sustengatuko gatuko dituztela behaben piskabat gehiago zentratuz bayona eta bokale biltzen dituen kantoramenduan milebarbe broboairri bikoteak Francis González bokaleko hausapes komunistaren boskak nahelituzke eskerrari buru egiteko bera eskertiara izanik eskertiara izanik ez duela eskoinaren alde boskatzela dituko errandauko Gonzálezek, baina Ez duela alde ere eginen. Mieritzen Domez Maier eskuineko bikoteak ez du brison arrostegiren aldeko boskatzerat deituko, ez du konxiniarik emanen, eta askenik iriburun sozialistek ea tsebaien alde boskatzerat deitzen dute fronte nazionalari buru egiteko. Beste berrietan, Espainiako Barne Ministeritza katsoiak inara zidu Xabin Mendizabal arrastatua izan dela dona paleuna astele nuntan. Eta komilitante bezala ekartzen dute, 2000 eta behazitik iesian zela, ogoita amasei urteko gipuzkoarra akusatzen dute kale borrokan parte hartu izateaz Xabin Mendizabalaren kontra euro agindu bat bada. Franziako meulean eko presondegian den Mikel Carreraaren bisilaguna arrastatua izanda birria etxerat, euskal preson familikoen elkarteak diakinarazten du, presondeginat sartzeko skanerian, emaztearen bizkarriko zakoan, telefono bat atxeman dakote. Jander meriara teremana izanda, bere zonbaitilabeteko hurrarekin, eta galdezketatua horregandu ahantzia zuela horren ustea, nahi gabe bat zela, ondotik libratu dute, bere bizita ahatik galdudu, Etira texa la gehiago familiek bat pairatzen dutena Aste hartau tuberkulozaren kontrako eguna da, mundu guzian, kari hortan Bayonako Hospitalian informazioa egun bat antolatzen dute. Eritasun hori ez da desagertua, eskolegian jaz amala ukan dute, eta ogoita biheri eritasunaren abiatzea atxeman deiete Bayonako Hospitaleko sartzena guzian. Informazioa egune bat ezagia izanen da, eta horregunen dira medikoak goizeko behatzioen eta ikatzaldeko lauak artea. Eta departamenduan Erlen laurdena baino gehiago hiltzen da urte guziz, eskoaleria eta biarnoan euneko goita amarreko galtzea bada urtean, ogoi urteuntan Erle zainek etzuten aurten bezain esti guti egin. Deputatuek pozoin batzuen debe katzea boskatu dute, joanden hastean estira gehiago neoni kontinuide delakoak dituzten pozoinak edatzen halko. Jean Bodean, da urdin argben, eta berak, begi begionez ikusten du neugri hau, berak ere azken urte hauetan erletxeetan ainitz galtze jasaitan baitu. Goetxen bezala erliak aspalditi badia, aita baitzen hasia, ordin ba hon bada heben jotan uh, hoita jamar urtepu erli badiale, eta ikusten dugu kanbio handia uh, heldu dela koa Eta ki, ahrazuak zer dien, malinba pozoi natia ahrazuik handien, abena ez dia helzen, uh, probatzea, segur, segur, ordin hartakoz da ez rezaanik uh, eginik uh, guhande, kua uh, Malioski. Fusuegile handi hoik, uh, kisi greko indarra bari, e Malioski, eta gu erlesaniak uh, pezutipia duk, ordin, bera, espanxa behar da txiki dezen, kua lege hoi uh, alde bat izan badin hartu ikua. Hoi da Maleuski beldura, bai, uh, gentillak eposuatzen ari gienezan eki emekikoa, eta jo ingu amena ikusten tegoi txoriak eruditzen ari, eta han iskambio ikusten egoi bai, jale goe, goe eta hoi erritasun hoiko horroa, eta hor di an, uh, segura posurek uh, ahalvestan guti behalukien edo bateko bena. Eta, haipartu den lege hau, bimila eta hamarse eko urtarrilian, indarrian, behar lukete. Araba eta Bizkaian ibilida kurrika atzo, baina gehienez gipuzkoan zen. Euria izan kiele jende frango urbildu da, mogimendurren segitzeko, horietarik hainitz aurrak ziren, klaseak utxegin edo gehien aurzendegia, gehienetan aurzendegiarekin, eskolarekin edo ikastolarekin etorri dira, justuki burra suetaz uh, urbildu da, Charlotte Sorri, jakiteko eh, zer mesu pasahazten zuten egin aurreri eta konsienteziren kurrikaren mesuaz. Ba, korrigatela ba, Euskararen aldeko... Ba, hori, korrik haitzen dugule Euskararen alde, eta, eta bueno, etorri gara. Ba, ez dakit ni beraie konstiente direne, beraientzat oso naturala da, oso horrela bizi dutela, eta, bueno, beraientzat ez da zerbait, ba, ez da zerbait berezia. Azkenean, eta gure etxean euskaraz bizi garret, gure erreferentzia hori da, Euskal Herria da, horban. Ez dut uste beraiek oso konstiente direnik, e, Hori estenik eh e, realitate bakarra bentsat eta kurrika aintzinaillonen da egunere gelditu gabe bistan dena bides bide eldu deni gandian bilborata lceko Pilotan ezker paretako xapelketan finala irdiatako ligaskako lehen partidadak helduden aste ondagin jokatuko dira lehen finalaerdiak bez. Larun battian Bilbon, berasa luze eta zubieta bengo eta untoriaren kontra hau rezabaletaren ordezi da eta igandian donostian Artola eta albizu esezkurdia eta zabaletaren kontra. Jakin ezazu ere, maite idirinek, irurogoita sorsitik, irurogoita amosterat grabatu zituen diska biniloak, CD formaturat plazaratu berri dituela, irurogoigarren amarkadara ere manez, kantu protestak biltzen dituen piezak, aurkitzen dira bi CDetan, maite idirinek berak orkestuko dauzkigu, ondoko berri sailian sorsiak eta erditan. Eta nartian Goizberri, saibarekin, segitzen dugu, zoekin Kristof, eta batieitzen azioarteko berriak orai. Eta elgerizketaren aldeko autua berretsi edo errepikatu dute Zipras eta Merkelek. Atenasen zorrak sortu krisiaren aitzinean, desat daustasunak uh, gertu dituzte berriz ere Angela Merkel eto Alemanieko kantzilerak, eta Alexis Zipras, Greziako lehenministroak, bainan Europaren aldeko autua berretsi dute. Ziprasek alemaniari lehen bisita ofiziela egindako atzo. Alemeniaren eta Eurotaldeko kiden helburua Grezia askundera itzultzea dela dio Merkelek, langabezia eta gazten langabezia bereziki, aipatuz, ortako erreformak eta zergak beharrezkoak direla dio, bestalde Europako itunak eta akordioak errespetatko dituela e, itzemandu Ziprasek, baina lehentasun batzuekin eta lanola, koesio soziala lortzeko eh, gobernatuko duela. Eta Golkoko erialdeak eskursartze militar bat galde egiten dute Iemenen? Uti rebeldeak, iparaldeko dira hauek mobilizazio orokohera deitu dute erialdearen egoaldea hartzeko, milaka gizon dira Amarblat blindaturekin eta ez erdiguneko iriaren inguruan, aireportoa jadani kontrolatzen dute, Adeneko portoa ere dute elburu han baita Manzur Adib Yesiden presidenta, atzerri ministroak beste egi aldean interventioak du alde gindue ganez, utiak iranek sustengatzen zituela erantzunikaz momentuko. Tunisiko atentatuen ondotik poliziaren buruak kanporatuak. kanboratuak. Ogoitabat hile gindituen atentatuak adgerian utzi ditu sekuritate sistemaren arrazoak horregatik poliziako bost buru zigohtuak izan dira, gobernu buruak aitohtu du ez tutela behar bezala kondutan hartu jihaditek itzultzen ziren Tunisiaren mehatxua eta Keniak bat eraiki nahi du Somariako mugan. Seba gu darien sartzea oztopatzeko gisan horiek alkaidari lotuak dira. Azken asteetan ataka batzu egin dituzte Keniako gune turistikoetan e, lu den astean astekoak dira beraz mugu handi ogen obrak proiektuaren kontradirenak oho dute populakuntza ibiltariak kondutan hartu behar direla. Mendeetan bizi baiitiira bilu galdeen artean eta muga zaldiz baizik ez dutela zeharkatzen ahal.